оскільки чекав на мене Кемран біля того великого каменю, якому не судилося стати свідком нашого ладу. А Кемран, мабуть, був вражений, коли, стовмившись чекати, прийшов у мою кімнату і прочитав кілька рядків на аркуші із шкільного зошита. «Кемран Беєфенді, мені все відомо про ваш роман із жовтою квіткою. Ми не побачимося до смерті. Я ненавиджу тебе, Феріде». Частина друга Відколи ти приїхала, то все пишеш та й пишеш. День і ніч. І що це за писанина така безупинна? Може, скажеш, листа пишеш? Ні, листів у зошити не пишуть. Книжку? Теж ні. Їх пишуть бородаті з довгими чубами богослови. А ти ж дівчина, та ще й мала, мов мізинчик. А що ж ти тоді пишеш і не спочинеш? Це питає мене старий Хаджі Калфа. Понад годину мив він в готелі підлогу, допомагаючи собі піснею, а це стомився і прийшов до мене, щоб, як сам каже, словом перемовитися. Я глянула на нього і не змогла втриматися, щоб не зареготати. Хаджі Калфа, що це за обрання на тобі? Він завжди ходив у білому фартусі, а це одягнув Ентарі, що хто зна колись пошите. По боках розрізане. Босими ногами він тягнув ганчірку, а щоб не впасти, спирався на гробезного дрюка. А що робити? Якщо виконує жіночу роботу, то й вбиратися, мабуть, повинен, як жінка. Хаджі Калфа єдина людина, яка заглядає до мене, щоб поговорити. Ото ще сусідка, та в неї є своє горе. Щоправда, перші дні Хаджі Калфа уникав мене. А коли вже треба було щось в кімнаті зробити, то стукав у двері і казав, «Це я, Ходжаним, прикрили це!» «Заходь, Хаджі Калфа!» – жартома відповідала я. «Заходь, Джан! Що ти справді? Бога ради! Чи нам ще якісь церемонії потрібні?» Сердитий старий насуплено відказував: «Еге, багато ти знаєш! Хіба ж можна отак заходити до наречених ісламу?» Наречені ісламу, мабуть, означало «жінки». Я не питала про це Хаджі Калфу, бо гордість вчительки не дозволяла мені розмовляти на такі теми. Та одного разу я ніби жартома все-таки втовп старому, що немає потреби так спілкуватися. Тепер Хаджі Калфа стукає в двері і заходить без вагань. Але він бачить, що я й досі жартую, і хотів би образитись, та потім передумав. Ти все так кажеш, щоб погнівити мене, але я не гніваюсь. Він трохи помовчав і сумно глянув на мене. Сидиш же сама в хаті, мов пташка в клітці. Не гріх би трохи розважитись. Нічого, смійся, ми ще більше ось заприятелюємо, отоді От я тобі й потанцюю. Може, хоч трошки повеселішаєш, га? Як же пояснити йому, що я пишу? Хачі, калфа. Пишу я так погано, самі кривульки Я ж скоро дітей вчитиму То хіба не сором так писати? Хаджік сперся на палицю Мов став перед фотоапаратом І в очах у нього Засвітилася щира усмішка Неправду, кажеш, дитино, Гай-гай Чого тільки не бачив Хаджік Калфа в житті Бачив людей, що так красно пишуть Ніби сюлюсом Але писанина їхня Шага не варта. А є такими кривульками понаписують, наче комашня там полазила, а тільки діло з того виходить. Знала б ти, скільки я підметок щовгав по всяких урядах, яких тільки панів не бачив на своєму віку. Оце ж в тебе якесь горе. Є якесь горе, є. Та не моє то вже діло. Тільки як пишеш, то не заяложуй пучок. Позаляпаю з чорнилом, то діти й сміятимуться. Ну, ти пиши собі, а я піду подивлюся, що там. Ще й підлогу жмити. Я провела хаджі калфу і знову сіла з край столу. Тільки працювати вже не могла. Слова старого не виходили мені з голови. Старий правду каже. Тепер я вже доросла людина, чітелька, яка ось-ось почне навчати дітей. Тож в мені не повинно залишатися Нічого від дитинства Навіть сліду А сліди на пальцях та й навіть на губах Хоч про це Хаджі Калфай промовчав Що це справді? Часто-часто тепер Схиляючись над своїм щоденником Надтож ж ночі Я згадую пансіон Тільки даремно оточують мене люди Чиє життя там було пов'язано З моїм Їх я вже ніколи не побачу Та оці плями чорнила це звідти? Не можу забути слів Хаджі Калфи. Сиди же в хаті сама, мов пташка в клітці. Невже я як пташка в клітці? Ні, це не так. Я вирвалася нарешті з клітки, а слово пташка дає мені снагу, щоб я, мова та давня моя чаликушу, звела до гори перебиті крила і розімкнула дзьоба. Боюся, що коли Хаджік Алфа і далі говоритиме мені таке, то наші стосунки зіпсуються. А мені й так уже бракує сили щодня писати цього щоденника. Тяжко повертатися в той соружний світ, що лишився позаду. Того вечора, коли я йшла, після розмови з незнайомою жінкою додому, мені вдвоє зустрілася тітка. Я не встигла сховатися десь у темному кутку, і вона мене побачила – «Хто там?» – гукнула вона. «Це ти, Феріде? А чому ти ховаєшся?» Я стояла перед нею мовчки. Було темно, і ми не бачили одна одно його обличчя. «А чому ти не йдеш в сад?» Я мовчала. «Звичайно, знову пустощі». Наче хтось взяв і здавив мені горло, щоб я задихнулася. «Тітко», – сказала я. Якби в ту мить вона сказала мені тепле слово, погладила по щуці, по голові, я, мабуть, кинулася, плачучи її в обійми, і все б розповіла. Але вона не знала, що зі мною робиться. «Може, гора, яке в тебе?» – тільки запитала вона. Таким тоном вона говорила зі мною тоді, коли я щось просила в неї. Тепер мені теж здалося, наче вона хотіла сказати, «Чи не досить вже?» «Ні». «Немає горя», – відповіла я, – «дозвольте я вас поцілую». Як-не-як -як, вона стала мені матір'ю, і я не хотіла поїхати звідси, не поцілувавши її. Не чекаючи на відповідь, я вхопила її за руки і поцілувала в обидві щоки, а потім в очі. В кімнаті в мене був страшний гармидар, шафи звисала білизна, на стільцях жужмом лежав одяг. Людина, яка наважилася зробити вирішальний крок, не повинна була б залишати в хаті отакий гармидер, мов ледача-школярка. Але я квапилася, іншої ради не було. Я боялася запалити лампу, адже хтось міг побачити світло і прийти. то навпомацьки написала я кілька рядків, а потім відчинила дверця та шафи і дістала диплома, перехопленого червоненькою стрічкою кілька дрібних речей, дарованих мені на пам'ять, та ще мамин перстень і сережки, і все склала в шкільну валізку. «Так, мабуть, залишають дім названі діти», – подумала я, і гірко всміхнулася. «Куди ж мені йти?» – схаменулася я, тільки но вийшла на вулицю. «Так, куди?» «Вранці було б легше, бо в голові вже і план якийсь задумався». Головна ніч би десь перебути, але вже так пізно теж я могла знайти притулок. На майбутнє план я вже склала, але ж тепер не йти мені за цією валізкою в поле і тинятися там до ранку. Дома незабаром щиниться переполох, поліцію, мабуть, не повідомлятимуть, бо ж сором, а самі шукатимуть добре. Отже, сідати на пароплав, потяг чи навіть у файтон небезпечно. Швидко нападуть на слід, а повернути в цей дім тепер, коли я вирішила жити вільно, не могла вже мене ніяка сила. Вони мою волю сприйняли б тільки як дитяче шаленство або примху з маніженої падночки, і даремно б мучили і мене, і себе. Завтра я напишу ті ці листа. Вони вже не те, що не шукатимуть мого листа, та навіть ім'я моє забудуть. Найперше я подумала про подруг, які мешкають неподалік. Вони, звичайно, щиро привітали б мене, але мій вчинок видався б їм скандальним, і пустити мене на ніч в свій дім – це сподіватися курйозів. Потім довелося б пояснювати причину такого надзвичайного гостювання, а робити це перед чужими та ще й вислуховувати їхні поради мені було нестерпно. «До того ж, удома в нас одразу ж згадають саме про моїх подруг, і найперше почнуть шукати мене там». «Та хіба б сказали батьки моїх подруг, у нас її нема?» Іти тротуаром, що вів до станції, було небезпечно, і я звернула у вулички Ічаренкою. Стало вже зовсім поночі. Я почала була вже губитися, як згадала, що на Сахер і Джетті мешкає одна жінка». Вона колись переїхала з Балкан і десять років тому годувала дітей у наших далеких родичів, через що частенько приходила й до нас. Минулого року ми якось поверталися ввечері з прогулянки і зайшли до неї. Навіть з півгодини відпочивали в садку. Вона любила мене, бо я дарувала їй не раз щось із старих речей. Якщо я заночую в неї, ніхто навіть не здогадається, що я там». Дорогою проїхав віз. Хтось переселявся. Я хотіла було зупинити, та передумала, бо й грошей дрібних не мала, та й небезпечно. А через те, довго не думаючи, я пішла пішки. Тільки-но до мене долинало відлуння луня чиєї сходи, або десь мріяла тінь, як я вся аж здригалася. Кого не візьмуть сумніви, як побачить серед ночі на путівці самотню жінку? На щастя, ніхто мені не зустрівся. Раз тільки було. Я минала вже сад, аж назустріч вийшло кілька гультіїв. Вони були на підпитку і виводили пісню. Я перелізла огорожу і почекала в саду, поки вони перейдуть. Якби в саду був собака, мені, звичайно, було б непереловки. Та на сахарай джаджіки мені так і зустрівся якийсь сторож. Хоча мені й цього разу поталанило Він не помітив мене А потягнув стомлено свого дрюка далі Коли нянька своїм чоловіком побачили мене То вкрай здивувалися Я розповіла їм побрехеньку Яку придумала ще дорогою Ми поверталися з дядьком у з дару Але поламалося колесо А більше нічого, щоб доїхати додому Нам не трапилось Довелося йти пішки «Ще здалеку ми побачили, що у вас світиться, а дядько й каже, «Іди, Феріде, заночую, няньки, адже ж не чужі, а я зайду до свого товариша, він тут недалечко живе». Здається, ці прості люди не дуже повірили мені, але привітати у себе в хаті малуха ним було для них великою честю, і вони не стали висловлювати жодних сумнівів. А коли наступного ранку Бідна жінка не побачила мене чистенькому, покропленому духами, що пахли степом ліжку, і відчула щось не те, то пташка, як кажуть, уже полетіла, і караван пішов. Уночі, правда, я майже не спала, бо погасивши лампу, розробляла в пітьмі детальний план, основою якого мав стати мій диплом, перехоплений червоненькою стрічкою. Ще недавно мені здавалося, що йому судилося увесь вік жовкнути в шафі, а тепер всі мої надії були пов'язані з цим папірцем, про який казали нелихі слова. Завдяки йому я буду вчителювати в якомусь вілаєті Анатолії і проведу серед дітей своє життя весело та щасливо. Ще в Стамбулі я вирішила була шукати притулку в Гульміляс кафе, «Ця стара черкеска колись вигляділа мою матір, а коли мати виходила заміж, то Гельмісаль стала на роботу в однієї жінки, що була головною служницею в Юб-Султан. Гельмісаль дуже любила мою матір та не ладнала з тітками. Поки жива була бабуся, то Гельмісаль ще приходила до нас і приносила мені розмальовані Юбські цязьки. А як бабуся померла, вона й ногою до нас не ступила, бо й тітки її не згадували. Не знаю, чому не було між ними злагоди, але якась причина була, може сварка. А через те не було мені в Стамбулі вірнішого прихистку, ніж хата Гюльмісаль. Я була певна, що тітка отримає мого листа, котрий в моїй уяві все збільшувався і ускладнювався, і заплаче. Та й усе. Ще вдосвіта прийшла я до юльмісаль, хвіртка була відчинена, льмісаль мила кам'яний дворик. На босих ногах були тільки дерев'яні капці, пофарбовані хною. Коси пов'язувала хустка. Я стала біля хвіртки і мовчки дивилася в двір. Юльмісаль глянула та не впізнала, адже я закутала обличчя густою чадрою. «Ви щось хотіли, ханим?» – запитала Гюльмісаль розгублено, позираючи на мене голубими погаслими очима. У мене пересохло в горлі, і я двічі ковтнула слину. «Не впізнаєш, дади? Мій голос якось незвичайно дійняв її, і вона, мов налякана, зойкнула. «Боже мій! Боже мій! Ханим, відкрите обличчя!» Я поставила валізку на мокре каміння і відхилила чадру. Юзіде. вигукнула вона здушеним голосом. «Юзіде прийшла, дитино моя. Слабкими, набряклими від жил руками вона обійняла мене, з її очей так і котилося, мов горох, сльози. Дитино моя, дитиночко, тихо плакала вільмисель. Я знала, чому так розхвилювалася вона. Мені вже давно казали, що я все більше і більше скидаюся на матір. Одна мамина товаришка, котра ніяк не могла забути її, не раз говорила «Слухаю, Феріде, і плачу». Вилита Гюзеде в двадцять років, обличчя і голос навіть. Гюльмісаль відчувала, мабуть, таке саме. Вона стояла, ця стара наймочка і плакала. А я, чи не вперше побачила як то гарно, коли сльози котяться з радощів. Матюр я пам'ятаю ледь-ледь. Це можна порівняти хіба з старим портретом, тьмяним від пелюки. Лисить він в забутій кімнаті і годів пізнати риси того обличчя. Ніколи ще не прокидалося в мені ані почуття туги, ані любові. А це стара наймичка притулила мене до своєї голови, Крикнула вся в сльозах. «Юзиде!» І мені щось сталося. Перед очима постала моя матуся, і наче запалила мені в серці вогонь. «Мамо! Мамочка!» Вихопилось в мене, і я заридала. Бідна гельмісаль, забувши своє, почала втішати мене. «Скажи, даді, я схожа на матір?» Сльози котилися у мене по обличчю. Дуже, дитино моя, я мало не збожеволіла, як тебе побачила. Думала, твоя мати, дай Боже, хоч тобі довгого віку. І стара наймечка повела мене в хату, котра вікнами виходила у двір. І почала плачучи роздягати мене, мов малу дитину. Як любо було мені в її хатині з батистовими завісками на вікнах, ніколи не забуду я тих днів. Юльмісяль роздягла мене і поклала в ліжко, засланий рядном, а потім поклала мою голову собі на коліна і почала гладити мені косу та розповідати про матір. Вона розповідала все – від дня народження, коли вона вперше взяла дитину, укутану в синю хустку, на руки, і аж по останній день. Настала моя черга, і я теж розповідала все, що було зі мною, та слухала мою якусь дитячу казку. Хіба що коли-неколи у неї вихоплювалося. «Ой, дитино моя!» Та ося почала розповідати, як втекла вчора з дому, запевнивши, що ніколи вже туди не повернуся. І вона занепокоїлась. «Феріде, ти зробила, мов, дитина?» «Камрян би не знав, що робив. Тепер хай заприсягнеться, що більше такого не зробить». І не було можливості пояснити їй, що то моє обурення. «Юльмісалька лфа», – сказала я врешті, – «не суши марне свою стару лівоньку. Я перебуду в тебе кілька днів, та й поїду далеко-далеко. Своїми руками зароблятиму шматок хліба». Так я сказала, а в неї на очах бриніли сльози. Вона пестила мої руки, чоло, і казала – як же мені не жаліти цих рученят. Я посадила стару наймочку собі на коліна і почала колихати її та гладити по голові. Поки що цим рукам нема чого боятися, тільки роботи буде, що смикнути за вухо якогось малого пустуна. Я так весело розмалювала своє життя в Анатолії, так захоплено розповідала, як там вчителюватиму, що мій настрій передався й гульмісаль. Вона зняла з стени загорнутий у зелений муслін невеличкий Коран І заприсяглася на ньому, що не зрадить мене, ні за що А коли хтось із наших і прийде шукати, то далі порога не ступить Того дня, аж до вечора, ми з вельмісаль поралися біля хати Раніше за мене все робили інші Я навіть яйця собі не зварила за все моє життя Але тепер усе має бути інакше Хіба ж будуть у мене відтепер покоївки та кухарки. Поки маю оце гюльмісаль, то треба навчитися у неї, як варити їсти, як мити посуд, прати та, сором сказати, штопати панчохи. Я роззулася і кинулась до роботи. Незважаючи на крики гала Гільмесаль, гюльмісаль, я витягла з колодязя кілька відер води і помила підлогу. Правда сказати, поналивала калюжі – а потому сіла з гульмісаль біля колодязя перебирати городину і чистити картоплю. Легко все це перелічити, а насправді, яка це тонка справа. Гульмісаль, побачивши, як я чищу картоплю, зойкнула: Дитино моя, та ти ж пів картоплини в лушпину ріжеш. Я уважно оглянула свою роботу. Правда твоя? Якби ти мені не сказала, то я все життя переполовинювала б картоплю. Летіли б мої зароблені грошенята. Після цього я при собі носила завжди маленький записничок, щоб занотовувати туди всю цю науку. Раз по раз питала я в Гільмесаль: Дади, за одну картоплину скільки корушів платять? Скільки відер води треба, щоб помити підлогу? А Гільмесаль у відповідь – так сміялася, що аж сльози котилися. Ет, як ти поясниш неписьменній черкесці, що таке нова школа та її метода? Незабаром ми поставили на вогонь каструльки, а самі посідали в кухні на ще зовсім чисті солом'яні келемки. «Гай-гай, Гельмісаль», – промовила я, «хто знає, як гарно там, куди я поїду? Арабістан я ледве пам'ятаю». Анатолія, звичайно, набагато мальовничіша. Анатолійці, кажуть, зовсім не схожі на нас. Бо самі хоч і бідні, за те серцем багаті. Такі в них багаті серця, що ніхто з них не дорікне навіть ворогові. Де вже там сироті-родичці? Не дійматиме тебе, що, мовляв, добра он стільки зробив. У мене там буде невеличка школа. Я її всю заквітчаю, а дітей буде цілий полк. Я скажу, щоб називали мене Абла, котрі убогі, я їм сама шитиму чорненькі сорочки. Ти скажеш, чиїми руками шитиму? Е, не смійся, я навчуся. Юльнисаль то сміялася, то зітхала або гнівалася. Феріде, моя дитино, не тією стежкою ти йдеш, починала вона нараз. Це ще ми побачимо, хто не тією стежкою йде. Упоравшись, я написала тітці страшного листа. Наведу лише одне місце з цього листа. Я говоритиму з вами відверто. Кемран за весь час не сказав мені нічого поганого, але він ніколи не подобався мені. Зманіжений, без душі, характеру, такий собі пустий мамин-синочок. Врешті це слабка натура. А що сказати ще? Я не любила його» і не мала до нього жодних почуттів взагалі. Ви запитаєте, чому я погодилася одружитися з ним? Що ж, Чаликушу нерозумна пташина, отож і помилилася. Та, слава Богу, вчасно схаменулась. Вам треба зрозуміти, яке лихо війшло в вашу щасливу оселю разом із дівчиною, котра так погано думає про вашого сина. А ще сьогодні я розлучилася нарешті з вами, Порвала все, що зв'язувало нас. А отже, нарешті, віддячила вам за все добро, що бачила всі ці роки у вашій хатині. Тішу себе надією, що після цих моїх слів ви остерігатиметеся вимовляти моє ім'я, як щось не гоже. А ще вам треба знати, що невдячна і невихована дівчисько, яка безсоромно пише ці гидотні слова, може затіяти й сварку, мов та прачка, якщо до того дівчиська колись надумаєте завітати. А тому краще забути вам навіть моє ім'я. Уявіть собі, що чалику померла, як і її мати. Хочете, то пустіть одну-дві сльозинки, це мене не обходить. А коли вам заманеться мені якось допомогти, то знайте, що я зогидую відмовлюся від того. Мені 20 років, і я людина, що з води вже вилізла сухою. Як мені забагнеться, так і житиму. Мені буде завжди соромно, доплачу, коли я згадуватиму цей лист. Але так треба, інакше тітка шукатиме мене, а може й переслідуватиме. Краще вже хай гнівається, аніж побиватиметься. Наступного дня я сама здала на пошті листа і пішла в Міністерство освіти. Я закуталася чималим чаршафом, Юльмісаль, лице ж моє приховувала густа чадра. Я була змушена так одягтися, адже мене могли б пізнати на вулиці. До того ж я чула, ніби у міністерстві не дуже привітні до вчительок без чаршафа. Я була весела і хоробра. Я гадала, що моя справа вирішиться негайно. Який-небудь чиновник відведе мене до міністра, а той – Ледь побачивши диплома, скаже, «Щиро просимо, дочко, ми давно чекаємо на таких, як ти». І пошле мене в найквітучіший куточок Анатолії. Та переступивши поріг міністерства, я розхвилювалася. Довжелезні зазагуваті коридори, безліч сходів знизу до гори, а по сходах туди-сюди так існують люди. Я не наважувалася запитати – Лише стояла і розгублено озиралась. Врешті в око мені впала вивіска над високими дверима праворуч «Секретаріат!» Отже, кабінет міністра повинен бути там. Під дверима на старезному кріслі з лискучого сап'яну, крізь який пробивалися пружини, сидів якийсь добродій у вбранні, погаптованому на рукавах золотом. А ще й сидів дуже бундючно, Отож не диво, якби хтось із відвідувачів подумав, мабуть, сам міністр. Я близько підступила до нього. Я хочу побачити Назербея. Він поплював на пальці, загнув свого довго рудого вуса і, обдивившись мене своїм зверхнім поглядом з голови до п'ят, поволі запитав: А нащо вам Назербей?" Та я б хотіла вчителювати. Той закопили в губу, щоб ліпше роздивитися, як то загнувся його вузь, і відказав Задля цього на зербея не турбують. Зайди у відділ, призначення у методичному відділі оформлюють. Я хотіла було запитати, що то за призначення у методичному відділі, але він тільки одвернувся і тим самим з верхнім погорливим видом. Я боязко показала йому під чадрою язика і подумала, коли цей такий, то який же той, що над ним старший? Головонька моя бідна, що ж нам тепер робити? В край сходів сидів гурт людей. Вони влаштували собі дивну лаву, поклали на що їх стояло там через десять штук, дерев'яну дошку. Таку, як у нашому саду на Гойдалці. Я звернула увагу на немолоду вже жінку з порцеляновими синіми очима. Вона була в чорному чаршафі, тухо перехопленому під підборіддям. Я підійшла до неї і розповіла, що нічого тут не знаю. Мабуть, вперше, співчутливо глянула вона. А що? Не маєте у міністерстві знайомих? Не маю. Хоча, може, є, та я не знаю, а навіщо вони потрібні? З мови синьо і вчительки було видно, що вона людина бувала. «Трохи згодом самі побачити», – посміхнулася вона. «А зараз ходімо. Я вас поведу у відділ початкової освіти. А після цього спробуйте побачити пана генерального директора». Завідувач відділу початкової освіти був чорнявий чоловік з великою головою, густими бровами і чорною борідкою. Коли я увійшла до нього в кабінет, він сам розмовляв з двома молодими жінками. Вони стояли перед його письмовим столом, а одні з них з руками діставали з портфеля якісь пам'яті папірці і розкладали їх по одному на столі. Завідувач брав їх, надбало зеркав на підписи та печатки, аж потім промовив. «Ідіть в канцелярію, зареєструйтеся!» Ті позаткували, прикладаючи руки до губ, до чола. «А що ви хочете, ханим?» Питання стосувалося мене. Я розгубилася і почала, забалакуючись, розповідати. Але він мене урвав і сердито запитав. «Хочете вчителювати? Клопотання є?» Я вкрай розгубилася, але запитала. «Ви, певно, хотіли сказати диплом?» Раптом його губи нервово скривилися у прозирливій посмішці». «Ви бачите, як тут працювати?» – звернувся він до худого чоловіка, що сидів у кутку. «Хіба не здурієш? Вони навіть не знають різниці між дипломом і клопотанням. А просять місця, потім купилять губу, що так далеко заслали, та мало платять». Стеля хитнулася в мене над головою. Я розгублено озиралася, не знаючи, що й сказати. «Чого ж ви ждете?» – гукнув він вже зовсім сердито. «Не знаєте? Запитайте когось! Напишіть прохання!» Я спантеличено повернулася до порога і думала тільки про те, щоб не зачепити чогось, не спіткнутися. Нараз почувся голос худого панка. «З вашого дозволу, беєфенді, ханим, я хочу дати вам щиру пораду!» І почав. «Боже милостивий, чого він тільки не говорив!» Виходило, що таким жінкам, як я, краще братися не за вчителювання, а за якесь ремесло. Та й взагалі, він має сумніви, чи вийде з мене вчителька. Бо як би ефенді сказали, я навіть не бачу різниці між дипломом і клопотанням. Але взявшись за діло, я можу стати, наприклад, доброю кравчихою і матиму шматок хліба. Я йшла сходами, і в очах мені ледве мріло. Нараз хтось ухопив мене за руку, і я мало не скрикнула. «Як справи, дочко?» Це була та сама вчителька з синіми порцеляновими очима. Я сцепила зуби, щоб не заплакати. Все в мені пройнялося гнівом і безнадією. Помалу я розповіла їй все, і вона, лагідно усміхнувшись, сказала. «Через те і я тебе питала, чи не маєш знайомих у міністерстві? Та ти не сумуй, може щось іще вийде». «Ходімо, я поведу тебе до свого знайомого, він завідувач відділу. Славний чоловік, хай Бог дає йому здоров'я!» Ми знову подалися сходами, аж поки вона не завела мене в малесеньку комірчину, що була відділена від канцелярії тільки матовим склом. Мабуть, мені сьогодні не таланило. Я відразу втратила будь-яку надію, ледь побачила, що тут робиться». Якийсь ефенді з дуже дивною борідкою, бо була наполовину чорна, наполовину сива, кричав на стару служницю та мало не кидався бити її. Вона вся тремтіла і це нагадувало мені про моє недавнє становище. Ефенді ухопив сперед себе чашечку і вилив каву у вікно, ніби помиє, а потім майже виштрухав стару за двері. Я нишком смикала мою товаришку за поділ. «Ось ходімо звідси». Та вже було пізно. Завідувач побачив нас. «Добрий день на ім'я Ходжаним!» Уперше в житті я побачила, що розгнівана людина так швидко ухолола. І що за різні характери у цих чиновників? Синьока вчителька кількома словами розповіла про мене, і завідувач люб'язно усміхнувся мені. «Чудово, дитино моя, чудово! Ходи-сідай, подивимось!» Важко повірити, що цей сумерний чоловік нещодавно вилив у вікно каву і вирядив за двері стару служницю, трясучи її, мов шовковицю. А відкрий на своє обличчя, дитино моя, о, та ти справді ще дитя. Скільки ж тобі років? Скоро двадцять, Ефенді. Дивно. Ну, вже як є. Тільки їхати тобі в провінцію не можна. Небезпечно. Чому, Ефенді? Ще питаєш чому? Тут і так зрозуміло. Завідувач усміхнувся, зробив якийсь знак наємеханим, показуючи на моє обличчя. Тільки я ніяк не могла й второпити, чому. Врешті він моргнув синьоокій вчительці і промовив. Я нічого більше не скажу. Ви наємеханим жінка, краще пояснити. А потім він крутнув борідкою і начебто до себе додав. «Ой, якби ти тільки знала, які недобрі люди там трапляються, які погані!» «Ефенді, я не знаю, що котрі з людей погані, а котрі ні!» промовила я, ніби була так здивована його словами. «А тому ви знайдіть мені таке місце, де немає недобрих!» Завідувач ляснув себе рукою по коліні і зареготав. «Ого! Оце добре!» «Я належу до тих людей, які з першого ж погляду або люблять, або ні. Мені цей чоловік все-таки сподобався. Надто ж його борода. Повернеться праворуч, молодого чоловіка бачиш, крутнеться ліворуч, молодого чоловіка вже немає, а перед тобою веселий білобородий дідусь. «Ви закінчили вчительський інститут цього року?» – запитав він. «Ні, беофенді, я там не вчилася. У мене диплом школи – «Дам де сіон». «А що це за школа?» Я розповіла йому і показала диплом. Та він, мабуть, не знав французької, хоча не показав цього і почав розглядати диплом з усіх боків. «Чудово! Дуже добре!» «Любий, мій беєфенді!» – вдалася на ім'я Ходжаним. «Ви про всіх піклуєтесь, згляньтеся й над цією дитиною». Беєфенді звів брови і почав задумливо м'яти бороду. «Чудово, дуже добре», – сказав він ще раз. «Але наші чиновники, певно, не знають диплома цієї школи». І він стукнув рукою по столу, наче щось придумав, і додав. Дитино моя, а чому б тобі не попросити місця вчительки французької мови в якійсь тамбульській школі? Послухай, як це робиться». «Підеш прямо в Стамбульський департамент освіти?» «Це неможливо, Ефендім, урвала я його мову. «Я повинна їхати з Стамбула, кудись у Вілаєт». Оце тобі на!» – здивувався той до краю. «Уперше бачу вчительку, ладно, залюбки їхати в Анатолію». «Та їх не можна вирядити із Стамбула. Стільки умовлянь треба. Чи не так наємеходжаним?» Завідувач не вірив мені і почав розпитувати про сім'ю. Я вже зовсім втратила надію, як він гукнув, не встаючи з місця. Шагабе Фенді!» На порозі стояв невисокий худорлявий хлопець, якийсь хворобливий. Шагабе Фенді, глянь на сюди, візьми цю дівчину в канцелярію, напиши прохання та принеси мені, вона хоче вчителювати в Анатолії». Я вже вважала, що справу мою вирішено. Мені хотілося кинутись завідувачу на шию і поцілувати сиву половину його бороди. В канцелярії Шагабе Фенді посадив мене край столу, на якому був неймовірний гармидер, і почав мене запитувати, робити нотатки. Одяг його був убогий, а на обличчі панувала якась сором'язливість, навіть страх. Коли він зводив на мене погляд, щоб запитати щось, у нього тремтіло віє. Біля вікна стояли двоєно молодих уже секретарів, і тихо перемовляючись поглядали в наш бік. Раптом один промовив. «Шагабе, сину мій, ти і так стомився сьогодні. Давай я вже напишу те прохання». Я не втрималася, бо настрій в мене вже покращив, і хоробро гукнула. «Аж дивно, як піклуються тут люди про своїх ближніх!» Мені не треба було, мабуть, говорити цього, бо шага Бефенді увесь зашарівся і схилив голову ще нижче. Може, я зверзла щось недоладне? Певно, що так, бо секретарі захихикали і жваво перемовилися. Я не чула всього, але до мене долітало тільки «пані вчителька?» бувала, що вони хотіли цим сказати? Аж ось моє прохання було готове. Тільки довелося йому повертатися в канцелярію ще кілька разів, аж рябому від червоних плям та правок. Та врешті я побачила його чистим. «А тепер, дочко, ти вільна поки що», – сказав завідувач. «Хай допоможе тобі Аллах, а я з свого боку допомагатиму, як тільки зможу».